Belső közlés Dal és szöveg első kézből A szerkesztő páimárk. Belső közlés Zsákutcák Egyes Addig mentek, hogy már jöttök Hármas Definíció A zsákutca nem más, mint az utca rendszerek fog bele Ott jön össze minden elkalódott szemét, hogy aztán egyszer begyulladjon mint az etusnéni háza, és el kelljen távolítani. A zsákutcákból nincs kiút, pontosabban nem olyan egyszerű kijönni belőlük, mint a közönségesekből, mert amikor próbálsz kimenekülni, újra szembesülnöd kell mindazzal, amivel már egyszer szembesültél, mint egy körkörös rémálom, amikor a végére jutottál, újra végig kell menned, jönnöd, csak most visszafelé, hogy újra lásd mindazt, amit egyszer már végig szenvedtél. És ne adj Isten, hogy még egyszer betévedj. Jó estét kívánok! Önök a Belső közlés és a Clubrá zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő Jánost hallják. A szerkesztő Pály márk nevében is köszöntöm Önöket. Ebben a műsorban megszokhatták, hogy hétről hétre egy írót vagy egy költőt látunk vendégül, aki felolvassa szövegeit, és magával hozza, megmutatja nekünk a kedvenc zenét, amelyek az élete vagy pályája szempontjából meghatározóak voltak. A mai vendégünk egy vajdasági alkotó, egyúttal az újvédéki fórum könyvkiadó vezetője és a Kishegyesi Dombos Fest egyik szervezője, és ott is aktívan tevékenykedik, és általában a vajdasági iradalmi élet egyik meghatározó figurája. Mirágából Írót köszöntöm a stúdióban, Szervus Gábor. Estés, Köszönjük, hogy megfogadtadta a meghívást. Ma életed mindkét részébe betekintünk, amennyiben ezek az ének egy kicsit is elválhatnak egymástól, vagy profilok, mint szerzőt és mint szervezőt, szerkesztőt is megismerünk. A szer lesz a közös motivuma ilyenképpen az estének. Már hallottunk is tőled egy szöveget, és ebből a ciklusból fogunk hallani további részleteket. Ez még rendhagyó is a mi belső közlésünk történetében. Általában verseknél van ilyen, hogy több darabból áll próza, az egy szokott lenni. Az előbb az nevekkel, meg az énekkel jöttem, most pedig akkor az első kérdés az lenne, hogy ugye Áron Blum néven jelent meg köteted a biciklizéseink törökzolival című könyv, hogy jelenleg a nevek állnevek trigonometriájába virágábornak miköze van Áron Blumhoz, Törögzoltának virágáborhoz, egyáltalán a szerzői identitásodnak ehhez a bizonyos fordított énedhez. Hát talán az utóbbi időben Virág Gábor az aktívabb, Áron Blum az kicsit a háttérbe húzódott, ugye a biciklizéseink Török Zolival óta nem is jelentkeztem kötettel. Ez a játszadozás a nevekkel pedig hát úgy kezdődött, hogy édesapám is Virág Gábor, és hát ő is különböző helytörténeti, könyveket jelentetett meg, és hát nagyon sokan össze is tévesztettek bennünket a múltban is, illetve hát a, a mában is. Nagyon sokan a, azt hiszik a mai napig, hogy a mostani virágáboros köteteket én írom. És hát ez kezdetektől fogva problémát jelentett, hogy, hogy mifély, miként is definiáljam magam, vagy miként milyen néven, állnéven publikáljak. Először próbálkoztam az ifjabb virágáborral, de az valamiért nem tetszett, akkor a, a virág voltak különböző írásmódjai, dupla Y, R, -A -G -H tól kezdve a, a V, Y, tehát nagyon sok formában voltak virágmárk, virágflóra néven próbálkozások. Még aztán egy Darvasi Lászlónak az egyik rövid történetében akadtam rá a, az Áron ami rögtön első látásra megnyerte a tetszésemet, és tudtam, hogy, hogy ez lesz az. Egyrészt nagyon megtetszettek benne a a két a kétam, illetve hát a, a játékossága, ugye kezdve Leopold Blumtól a, a Virág Áronig, ugye József Attilánál, Nabokovnak van egy, azt hiszem, hogy Alolitában Dark bloom néven egy szereplője. És hát ott kezdődött ez a, a zárumlummaskodás valamikor a 90-es évek közepén, és hát azóta is a, a széprodalmi műveimet ezen a néven jelentettem meg. Egyszerűen van valami időtlensége és valami otthonossága ennek a névnek, és talán még egy írónak is gondolhatnánk ez alapján, a név alapján. Hát igen, nagyon sok érdekes történet is volt ezzel kapcsolatban. Egyetelmes ez? Hát eleve az, hogy a darvasival vitatkoztunk arról, ő sem emlékezett pontosan, hogy, hogy ő lopta tőlem a nevet, vagy én loptam tőle. Aztán utána nyomoztunk, mert én is én, sem, én is először úgy emlékeztem, hogy a Portugálokban jelent meg először, utána kiderült, hogy a nyoni féle szomorúságban, illetve hát aztán Áron Blum egy regényhős is lett, ugye a könyvmutatványosok legendájában regényhősé a Vanzsát, illetve ha jól tudom, akkor egy újabb darvasi regényben is ö, szerepelni fog. Hát a, a történetek közül... Ö, Most nem jut egyik se, úgyhogy jó, lesz ez egy jó történet, ami nem jut az eszünkbe. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, most hallgassunk meg egy következő részletet a felolvasásból, a Zsák utcák című szöveg egyik epizódja következik. Ötös. Kezemben a holapattal, ott álltam a Zsák utca szájánál, az egész olyan volt, mint egy kis Piraeus, barul a ház előtt, ahol régen az András laktak, most a cigánybarátaim szamaras kordéja állt, összehasonlításképpen csak annyit mondhatok, mintha az András bácsiék lettek volna a szegényebbek, bár nekük lovuk volt a szürke, de az András bácsi minden fuvarpénzt pálinkára költött, a pesti kareszszal itt a titokban. A pesti karesz a végén már tolószékbe kényszerült, mert a lábába szállt az ital, ahogy a nagyban már mondta, és aztán így vonultak ketten, az András bácsi ült részegen a lovaskocsin, és a szürkére hagyatkozott, mellette pedig kerekezett a Pesti Karesz a Tolokocsiban, és a szerencséjére hagyatkozott. A Katisanén meg hiába várta az András bácsi otthon az ebéddel, az ebatta, ahogy a Katisanén mondta, soha nem jött haza fovarpinzzel, így a Katisanén kénytelen volt sóba vízbe levest főzni, meg csalántját, legalább tíz elkészítési módját ismerte a családnak, és amikor az András bácsi hazaért, ahelyett, hogy megkóstolta volna a Katisanén főztjét, Két erős markával a térdére fektette az asszonyt, és addig verte a jövő heti ebédhez összehalmazott csalánnal, amíg az abban nem hagyta a jajveszékelést. A katica annyira szegények voltak, hogy még a vizet is tőlünk hordták, ezt a katica néni úgy halálta meg, hogy mindig hozott a fősztjéből nekünk is, a csalántja és a vízbe leves mellett gyakran lepényt is, amit csak a nagymamám hívott németlepínnek mindenki más lángosnak, a katica néni német lepénye viszont annyira füsszogó volt, és annyira émeítő a beledarált csalántól, hogy a nagymamám mindig a kutyánk elé dobta, annak viszont láthatóan íz lett. Jobbról pedig a Zetus néni háza állt, legalábbis addig, amíg egy éjjel retélyes módon ki nem gyulladt, és éget leporig. Talán az ő lányai érezték meg legjobban, milyen veszélyekkel jár Zsák utcában lakni, mert egy nap fogták magukat, szó nélkül összecsomagoltak. Megcsókolták az etusnénit jobbról és balról, majd felültek az első repülőtérre és meg sem álltak fele Ausztráliáig, ahonnan aztán repülőtéri ajándékokat küldtek haza a szomszédoknak, nekem például egy kis repülőgépet, aminek a gyomrából egy ausztrál férfi hangja folyamatosan azt ismételgette, hogy follow me. Az etusnéni lányai évente egyszer telefonáltak is, a telefonba angol akcentussal szóltak, és amíg arra vártak, hogy az etusnéni átér hozzánk, azt kérdezgették, kitört e már a háború, aztán már nem is telefonáltak, végül pedig már álmokban sem emlékeztek a zsák Egyszer az etusnéni is elrepült Ausztráliába, de amikor le akart szállni a repülőről, fél rebicsaklott a lába, így ő is tolószékbe kényszerült, és amikor visszatért, és arról kérdezgettem, milyen volt Ausztrália, ő csak azt válaszolta, az egész világ egy zsákutca, és azért nem kell elutazni a másik végére, hogy az ember kitörje a lábát, vegyek csak példát a Pesti Kareszról. Lassan kocs hogy a kocsi ne rázol, hogy a babám gyönge szíve ne fáj. Mert az úton nincs patika, se gyógyszer se orvos. Babám gyógyít, nem a kórházi orvos. Mert az úton nincs patika, se gyógyszer, se orvos. Babám gyógyít, orvos. Vagyok, a szerelem tetején két fekete Virágáborral folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásába. Az előbb az első olyan zenét hallottuk, melyet ő választott, Lajkó félix a Lassan Kocsist, és ezzel azt hiszem helyben is vagyunk, mármint Lajkó félix hisz kishegyesi, amiképpen te is kishegyesi vagy, és a következő kérdés az irodalmi otthonokról, az irodalmi hazára vonatkozna, az irodalmi kötődés mennyire meghatározó, és például a vajdaság irodalmi hagyományáról, amely nagyon sokszor egy arról most most mit gondolsz, és amikor alkotóként elkezdtél írni, akkor hogyan tekintettél erre a forrásra? Hát mindenféleképpen nagyon fontos az, hogy a, gondolom ez az irodalmi munkássága szempontjából is, hogy, hogy ott születtem, illetve ezeket a, az alkotókat talán előbb megismertem, Elsőként talán Gia Nándornak az ifjúsági regényeit, de utána Tónai Otto, Végen László keresztül balázsatiláig, Sőt, Balázs a, az egyik regénye az, az még egy meglepően egy gyerekkori olvasmány volt, ami szintén nagy hatással volt rám. És hát a mai napig ugye a munkámból kifolyólag is nagyon fontos ez a, a közeg a zenei válogatás is egyébként pont ezt tükrözi a, a, azokat a, a, olyan szerzőket próbáltam ö, beválogatni, akik valamiféleképpen kötődnek ehhez a vidékhez ugye Lajko Félix külön kisgyeshez is. És ö, hát a, az én ö, irodalmi szocializációm is ö, pont ebben a, a, az úgynevezett régi Jugoszláviában kezdődött. Igaz, hogy akkor már ö, recseget a az, az egész rendszer, illetve az, az úgynevezett ö, vagy valamiféle szabadság, legalábbis az a szabadság, amit mi akkor ö, szabadságnak éltünk meg, de ugyanakkor ö, ugye ez a 80-as évek közepe vége, amikor már érződött, hogy más szelek fújnak, és hát ö, aztán pár éven belül valahol így tovább is tűnt, mind az a légkör, mind az a közeg, szellemi közeg, amely meghatározó volt ö, az, az előző évtizedekben ö, Jugoszláviára. És a 80-as évek második felébe például így lehetett érezni a mindennapokban, hogy itt nem sokára front átvonulás nem is meteorológia értelemben de minden esetre a vihar előbb-utóbb lecsap? Hát ez tematizálódott még az, az irodalomban is volt, például Konzistvánnak Istvánnak egy, egy verse, ami háború lesz címmel jelent meg, amire aztán született egy, egy másik költőtől gyorsan egy vers, hogy nem lesz háború, de ugyanakkor a, hát én nagyon konkrétan emlékszem, a, hogy számomra 88-ban volt egy újvidéken egy úgynevezett jogurt forradalom, amikor is én először szembesültem azzal a nacionalista tömeggel, amely aztán a, meghatározta a 90-es éveinket, illetve hát ott már ott 88-89-ben lehetett érezni a, a, a TV adásokban is, a, a nyugati sajtóból jöttek át ilyen hírek, hogy hoppá, itt valami történni fog. Mi persze mondhatni azt, hogy az utolsó pillanatig nem akartunk ebbe hinni. Ugye, tehát a, a magának az országnak az irodalma is ö, olyan vo, csodás volt, vagy, vagy tehát maga, magát az országot is egy olyan csodás országnak éltük meg akkoriban, aminek nem akartunk hinni a, a végében, ami aztán mégiscsak bekövetkezett. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, most azonban hallgassuk meg a következő részletet a felolvasásból. a Sák utcák egy másik szakaszát. Hetes de a háború csak jóval később tört ki, de akkor többször is, maguk a harcoló felek sem tudták összeszámolni, hogy pontosan hányszor is. Az etusnéni lányai akkor már régóta nem telefonálgattak, és repülőtéri ajándékokat sem küldözgettek a szomszédoknak, és még álmunkban sem jutott eszükbe a zsákutca. A Katica néni, az András bácsi, a Pesti Karesz, az etusnéni és a nagymamám pedig már a holtak zsákutcájában tengette életét, Egyedül én álltam ott továbbra is kezemben a hólapáttal. A negyedik vagy ötödik, magam sem tudom őket összeszámolni háború után, az akkor ismert világ legerősebb hadereje úgy döntött, hogy valószínűleg érdemes neki is beszállni a háborúba, ha már az itteni népek állandóan háborúznak, ezért egy éjszaka elkezdték bombázni az itteni népeket, aminek folytán, rejtélyes módon az etusnéni háza is kigyulladt. Amikor a világ legerősebb hadereje úgy döntött, hogy beszáll, én úgy döntöttem, hogy kiszállok, mert ott állva a zsákutcában, kezemben a hólapáttal, már voltam annyira bölcs, legalábbis azt gondoltam, hogy ugyan nem kell a világ másik végére utazni, hogy az ember kitörje a lábát, de ezért mégis jobb, ha mindez nem a saját házamban történik. A zsákutcából el is menekülhettem ugyan, továbbra is csak zsákutcákba jutottam, mert hol az egyik nép határőrei zavartak vissza, mert nem hozzájuk tartoztam, hol a másik nép idegenrendészei küldtek vissza, hogy nem hozzájuk tartozom. Az akkor ismert világ legerősebb haderejének bombái azonban mindenhol utolértek, hiába rohangáltam egyik határőrtől a másikig, egyik idegenrendésztől a másikig, a bombák csak jöttek, és mindig csak oda ahol én voltam. Ekkor úgy döntöttem, hogy tovább nem menekülök, beálltam hát az Etus néni házának udvarába, több hétre elegendő csalánt halmoztam fel, és abban reménykedtem, talán igaza volt a Katica annak idején, amikor azt mondta, csalámban nem itt a menkő, vagy legalábbis kétszer nem itt ugyanabba a csalámba. Virágábor íróval folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. A mikrofonnál Szegő Jánost hallják. Az előbb Virágábor választásában hallottunk egy félix számot, a madárnak címűt. A mai adás során még különféle zenéket fogunk hallani, és beszélgetünk is majd a zenékről. Most viszont térünk vissza oda, amely, ahová, ahol ez a felolvasás is játszódott, meg a beszélgetést is abba hagytuk, a háború időszakához, ami egybeesik a te pályakezdéseddel is, az, amikor Jugoszlávia szétesett, és a Délszláv háború kitört, és megváltoztatta a viszonyokat. Rengeteg ember került máshova, és minden más képen lett. Épp ugyanebben volt az új szimpozzium folyiratnak az utolsó időszaka, és ha jól tudom, ott a szerkesztő voltál, ugye? Hát igen, ez már a 90-es évek közepe. Annyit még hozzátennék, tehát, hogy a 80-as években kezdtem el írogatni, akkor ismerkedtem meg a, a pályatársaimmal, a kortársaimmal. Nagyon fontos volt ebből a szempontból a, a például a középiskolások művészeti vetélkedője, ez egy ilyen tipikusan vajdasági intézmény, ahol például Urbán András színházát megismerhettem, illetve az Urbán Andráshoz kötődő festőket, zenészeket, színészeket, irodalmárokat, és hát ott ki is alakult most kezdett ki alakulni egyfajta ö, irodalmi élet, illetve folytatódott a, az új már nem tudom, hanyadik korszaka. Viszont amikor újvidékre kerültem, az már a 90-es évek eleje, és ott azzal szembesültem, hogy szinte mindenki eltűnt azok az emberek közül, akikkel előtte valamiféle folyírat szerkesztésben vettünk, Úgyhogy valamikor a 90-es évek közepén szinte előről kezdett, kellett kezdeni a, az építkezést is. Így hát többek között a, a, a Szelporvá Györgyel, Mírnis Gyulával, Szakmány Györgyel, Pressburger Csabával, Átvettük akkoriban a, a, akkor már csak szimpózion néven futó folyóiratnak a szerkesztését, ami aztán pont az előző szövegrészletben ez a bizonyos bombázás vetett véget, mert akkor ugye nem csak az országot bombázták, legalábbis mi nem, nem így éltük meg, hanem a valamiféleképpen a szerkesztőségünket is, mert ahányan voltunk, annyi felé szaladtunk. Aztán pedig ez valahol, ez az építkezés újra kezdődött a 2000-es évek elején. Emlegetted a, a fesztiválunkat, ami szintén ezt az építkezést szolgálta, vagy ha vagy vagy mai napig megyünk tovább, akkor akár a fórumkönyvkiadót. kiadót, előtte ugye a hitkör, amely tulajdonképpen azzal a szándékkal jött létre, hogy ezt a nem lét, középgenerációt, amely a 90 es években távozott uh, Jugoszláviából azt uh, helyettesítse, hát nem is helyettesítse, hanem uh, újraépítse az irodalmi rendszert. És az igaz, azt jól tudom, hogy az egyik klapszámba a későbbi háborús bűnös Radovan Karadžić verse is megjelen. Hát igen, voltak különböző provokációink is annak idején, hát ez, ez is egy provokáció volt, hogy a akkor, akkor még talán nem volt elítélve háborús bűnésként, de, de, de már tudni lehetett az összes bűnét. Illetve hát mi legalábbis úgy éreztük, hogy hogy nagyon is átlátunk a, ezen az egész milas rendszernek a, a szándékain, illetve a célkitűzésein. Most nem, nem akarnék ezzel hivalkodni, de de de az, amikor említettem ezt a 88-as jogúrforradalmat, akkor én azt hiszem, hogy 15 éves voltam, de szinte abban a pillanatban érződött, vagy éreztem, hogy valaminek vége szakadt, és hogy itt valami nagyon rossz irányba fognak menni a dolgok, nagyon rossz dolgok fognak következni. Hát, amit aztán láttunk is, és hát mi magunk sem akartuk elhinni. Maga a történet, illetve hát már előtte is ugye sokszor a provokációkról szólt. Számunkra ott a 90-es évek közepén nem csak irodalomról, hanem, hanem ellenzékiségről is nagyon keményen. Voltak olyan helyzetek, amikor, amikor néha nem tudtuk tényleg, hogy a, az életünket visszük a, a vására. konkrétan a bombázások alatt például egy rendőri ellenőrzésnél teljesen véletlenül maradtak bent számok az autó hátuljában, és amikor a rendőrök elkezdték lapozgatni, ugye nem is értették, mivel magyarul voltak a szövegek, de e, például a Milosovigy politikáját taglalta ott egy ellenzéki szociológus, és hát ott elég hosszú ideig tartott, mire sikerült kimagyaráznunk magunkat. Az egyik barátom Napúlánhoz hasonlította a Milosovigy politikáját, és akkor így valahogy uh -huh. elengedtek bennünket. Megkérjenek, hogy olvass a következő részletet a Zsákutcákból, és utána folytatjuk a beszélgetést Virág Gáborral. Nyolcas. Ez pedig a Zsákutca vége. A nyolcas. Az utolsó házszám. Amikor az akkor ismert világ legerősebb hadereje úgy döntött, hogy valamiért nem éri meg neki tovább bombázni az itteni népeket, és a Zsákutcában lassan elült a por, a határőrök és az idegen rendészek hazavitték a halottjaikat, Dissortűz mellett eltemették őket, én pedig a hollapátommal egy nagy gödröt ástam, egymás mellé fektettem az Etus nénit, az András bácsit, a Katica nénit, a Pesti Karest, a nagybamámat és a kutyánkat, visszadobáltam rájuk a hólapáttal a földet, majd tovább hánytam a zsákutcában a havat. A megőresedett házakba hamarosan új lakók költöztek, az András bácsiék házába a cigánybarátomék, az öreg Nikola, a fiatal Nikola, az öreg Nikola fia, a Mari, az öreg Nikola felesége, az Etus nénék házába a Deján nevű félkező menekült gyerek, a pesti Karesz házába a boszniai hegyekből jött iskolapedagógus, akinek a falu lukat akartak fúrni a hegybe, hogy minden nap láthassák a tengert. Csak én maradtam a régiek közül. Mira folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az előbb a Levi szóltól, az Uchime Maiko Karai Me című dalt hallottuk, remélem jó volt a kiejtés. Tökéletes. Majd a legutolsó blogban fogok a zenékről kérdezni. Most a műhelyed Ajtaján kopogtatnék egy kicsit. A te prózádnak is van egy olyan érdekes lírikus írisze, mondjuk úgy, hogy egy picit ettől a rizomatikusságtól, ettől a mellérendeléstől föloldódnak néha a prózádnak a prózai részei, és amolyan líraiság is megjelenik a, az epikádba, a történet epikátba. Te mennyire látod ezt a két műnemet a saját praxisodban közel egymáshoz, és szerkesztőként is, hogy vélekedsz jelenleg a vajdasságban az epikának és a lírának a csanszairól? Sok igazságban van abban, amit mondasz. Gondolom, hogy elsősorban a Török zolira gondolsz. Hát ott nagyon sok vita is volt arról. És még magammal is vitatkoztam, illetve hát másokkal Azokra is, hogy... Vitek, <laughs> igen. Hogy, hogy ezek valójában valamilyen lírai szösszenetek, próza volt, aki regény szövedéknek tartotta. Hát ugye én is versírással kezdtem annak idején, aztán Lassan, talán a, a prózérókortársaim hatására merészeltem el prózát írni. Néha bánom, hogy, hogy nem maradtam a, a líránál, főleg a mostanában, amikor, amikor nagyon kevés időm van arra, hogy akár egy novellát ne adj Isten egy regénynek a, az írásába belekezdek, és ilyenkor hát bevallom, hogy titokban szoktam is néha még hajkukat írogatni, úgyhogy lehet, hogy a következő kötet az egy ilyen lírai kötet lesz. Vajdaságon pedig hát azt látom, hogy tehát annak ellenére, hogy itt elég szomorú dolgokról beszéltünk így a 80-as, 90-es évek kapcsán, hogy, hogy ahhoz képest, hogy, hogy maradtunk ott körülbelül a 200 ezeren, egy nagyon erős, tehát pont ennek a, a 90-es évek történéseinek a tematizálása talán valahol most kezdődött el a, mind a prózában, mind a, a lírában, Mondanék neveket is, mindenféleképpen Danyi Zoltánt, Bencsik Orcsolját, Sirbi Katillát, Rolandot, ami a, a prózatilleti, illetve hát most jelent meg egy szerintem nagyon erős kötet Terékanától Halott Nők címmel, aki viszont szintén ezeket a, a borzalmas éveket próbálja így másfél évtized távlatából feldolgozni. Mindenkinek nagyon ajánlom őket, és hát, hogy most, hogy Próza vagy líra nek a viszonylatai vajdaságban én úgy gondolom, hogy mind a kettő nagyon jó helyen van. Hát igen, ennek egyik ilyen epiten nornan szatolna ottó nyilván, hogy az ő életművőben hol ér véget az egyik, vagy hol, -hol kezdődik a másik. Az utolsó beszélgető blokk előtt megkérnélek, hogy olvassál föl a zsákutcákból egy következő etapot. Hatos. Addig mentem, mentem, mentem, mentem, amíg észre nem vettem, hogy már jövök. Akkor tovább mentem. Az András bácsiék háza előtt ott állt a cigánybarátom még szamaras kordéja, összehasonlításképp annyit mondhatnék, hogy mintha az András bácsiék lettek volna a szegényebbek, igaz, nekük logvuk volt a szürke. Bár az is igaz, hogy nem csak az András bácsi, hanem az öreg Nikola, a fiatal Nikola apja is rendszeresen elitta a fuvarpénzt, igaz, neki tisztességes állása is volt a Mészárszékben, valamint nagy tekintélynek örvendett az övéi között, mivel a cigánygettóból, ahol nem csak víz, hanem áram sem volt, kiverekedte magát a zsák utcáig. Igaz, Ez főleg Marinak, a keménykező feleségének köszönhette, aki még a Katica is többféle étel tudott készíteni csalámból. A fiatal Nikola viszont csak hamar a bűn útjára lépett, összebarátkozott a Deján nevű félkezű menekült gyerekkel, aki a Zetus leégett házába költözött, és első büntetként ellopták tőlem a hólapátot. Másnap ezért erős markaimmal a térdemre fektettem őket, és a jövő hétre összehalmozott csalánnal addig vertem őket, amíg abban nem hagyták a jajveszékelést. Gyere velem a kukoricásba! Gyere velem a kukoricásba! Gyere velem a kukoricásba! I want some, new -ky, new -ky. I want some Kukorica, sziszamica, kukorica, sziszamica, kukorica, sziszamica, kukorica, cicamica, kukorica, csiga, biga, biga, kukorica, csiga, biga, biga, biga, biga, biga, biga, biga, biga, biga, biga, biga, biga, Mirág íróval a belső közlés mai utolsó egységéhez érkeztünk. Az előbb egy szlovén-magyar alkalmi workshopból született dal, a Nyiki Nyiki szólt. Mindjárt rákérdezek kérdezek a zenékre, de előtt egy utolsó kérdés. Folyamatosan a Zsák című prózátból olvassol föl, de én most az, a, a nyitott utakra lennék egy picikét kíváncsi, és arra, hogy a fórum kiadó vezetőjeként, majd a legjelentősebb szerbiai magyar nyelvű könyvkiadó, miképpen látod a határon túliságot és azt a kulturális transfert, amelynek mondjuk szép metaforája lehet az az országút, ami nem csak Budapestet és Belgrádot köti össze, hanem Berlint és Attent is. Tehát hol van most a te határon túli státusod, vagy honnan látod, mennyire látod közel, vagy messzire ezt a határt, ahol az elmúlt években belégé furcsa és szomorú dolgok történnek. Hát egyrészt nem vagyok hajlandó figyelembe venni a, a határokat, másrészt pedig nagyon is élvezem ezt a határon Kívüliséget, határon túlisságot, ami tehát mindenféleképpen relatív, mert ha innen nézzük, akkor túli, ha onnan, akkor kívüli, vagy onnani. Én nagyon büszke vagyok, illetve nagyon örülök annak, hogy egy ilyen közegbe születtem, amely, amely több szempontból is kisebbségi, és annak is nagyon örülök, hogy ilyen kultúrák közötti térben dolgozom. Nagyon élvezetesnek tartom ezt a kultúrák között, illetve a kultúrák keveredését. Mondjuk a zenei válogatás is pont erre próbál utalni. Én inkább ennek a gazdagságát tudom megélni, vagy feldolgozni. És ezek is a fontos zenék egyébként? Amiket most hoztál? Tehát ezeket a zenéket szoktad hallgatni, akár alkotás közben, akár a rengeteg úgy ahol kiadóvezetőként mész a települések között? Hát ezek inkább egy-egy korszakra jellemző uh -huh. dalok. Például a, a dala, amit a rége, előbb hallottunk, az Ucsi Káraimemájko, az ö, a katonosághoz köthető, Lajkó Félix, Rúzsa Magdi, akik ö, szintén ugye kishegyesi kötődésűek, azok a talán inkább a, a gyerekkorhoz köthetőek. Ö, mindenféleképpen ezek is fontosak. Ö, próbáltam nem válogatni még, még szerbesebb vagy horvátosabb dalokat, hogy a, a magyar hallgatók kis élbeszessék ezeket, de hát mindenféleképpen nagy hatással voltak ezek a kultúrák, a, a zenék, az irodalmak is a, a szövegeimre, illetve hát a munkámra is. Megkérnélek akkor, hogy a utolsó egységet, az utolsó részt is olvastam a Zsák utcákból most. Négyes. Mivel már nem volt elég magyar gyerek, akiknek magyar taníthattam volna, egy olyan iskolába jelentkeztem, ahol szerb gyerekeket kellett magyarra tanítanom, akik aztán mindent akartak, csak magyar tanulni nem. Az iskolapedagógus a boszniai hegyekből menekült a világvégi kis településre. A falu, ahonnan elüldözték, csak 10 kilométerre volt a tengertől, és az egyetlen baj az volt, hogy a falu és a tenger közt volt egy hegy, így a tengert csak akkor láthatták, ha felmásztak a hegy tetejére. A hegyen azonban horvátok laktak, akik összebont szemöldökkel néztek a szerb fiúkra, a szerb lányokra pedig vadul kacsingattak, ezért a folosiak elhatározták, hogy egy hatalmas lukat fúrnak a hegyoldalba, hogy a tenger az övék is lehessen, de mivel a hegy sehogy sem akart elfogyni, a szerb fiúk megpödörték bajuszaikat, elővették apáik fészerbe rejtett fegyvereit, lelövöldösték a lányaikra vadul kacsingató horvát legényeket, a horvát lányokat pedig megerőszakolták. Az így született gyerekek azonban horvátnak vallották magukat, és felbüszölve azon, hogy az apáik kecske számba vették az anyáikat, elővették nagyapáik fegyverét, és addig lövöldözték a szerbeket, amíg azok el nem menekültek onnan, anélkül, hogy a tenger valaha is az övék lehetett volna. Az iskola pedagógusunk, hát hozzám hasonlóan Zsák utcában érezhette magát a kis határmenti telepes faluban, ahol a vasútállomás főnök naponta csak kétszer lengette meg a zászlóját, egyszer, amikor a vonat jött, másodszor pedig, amikor visszaindult, így csak saját nyomora érdekelte, az már nem, hogyan boldogolok én a szerb gyerekekkel. Fogtam hát a bizbor sapkámat, fordítottam rajta egyet, és tovább tanítottam a szerb gyerekeket magyarra, míg végül addig pofoztak, hogy csak annyit tudtam mondani: zdravo. Kettes. A szöveg magába csal, és már nem tudsz kimenekülni belőle úgy, mintha bent sem lettél volna. Zsákutcába kerülsz, ahonnan csak visszafelé vezet az út. Addig kell menned, amíg észre nem veszed, hogy már jössz. Bejöttél, de most már menjél.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 Köszönöm szépen, hogy eljött és itt volt velünk a stúdióba, elhozta ezeket az izgalmas zenéket, ezeket a szerbát ültetett zenéket, és felolvasott a szövegéből. Elérkeztünk adásunk végéhez. Az előbb vendégünk választásában a Propeller Heads és Miss Shirley Baby dalát hallottuk, most pedig még a The Stranglers zeneszámát fogjuk hallani, ezzel búcsúzunk tehát. A jövő héten Martonyéve várja önöket, és Kornis Mihály fog felolvasni Gáli József hamarosan újra megjelenő kötetéből. Én pedig most a szerkesztő Pálymárk nevében is köszönöm a figyelmet. Búcsúzom, a műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. Golden Brown textures like sun.